Errekaduak egiten. Jon, gaur daukagu eta aprobetsatuko aldugu errekaduak egiteko. Bueno, zein behar dugu? Itxoin, zerrenda bat egin dut. Lehenengo eskolara joango gara, leiretan nerea eramatera. Bale, eta gero? Gero, abai, aurrezki kutxara joan behar dut dirua ateratzera. Eta gero, zapata den dara, zapatak jasotzera. Ah, nire zapatak? Bai, zure zapata zarrak. Ata gero, a bai, e, azokara, erosketak egitera. Eta gero, antzokira joango gara, sarrerak jasotzera. Eta ondoren postetxera, eskutitz bat botatzera. Derrigorrez, gaur joan behar dugu. Beno, beno, beno, beno, atxeden bat hartuko dugu, ezta? Bai, baina gero, han boton hartuko dugu bermuta eta pintxo bat. Konforme? Ha, ah, mm, zu konbidatuko duzu, ezta? Ha, doz. Eta, ha, ah, azkenik korte finera. Erakuz soineko polit bat ikusi dut. Hmm, guztatu egin zait. Eta erosi egin nahi dut. Ah beno, eta ordu batean trengetokira. Ze ba? Ezak osaba kepa etorriko da. Ai, egia da. Gero etxera, bazkaltzera. Eta arratsaldean euskalte gira, euskara ikastera. Bai noski, joan beharra dago that okay. uh -oh.